Javasolnák itt a az döntésnél azt, ad, hogy hát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 Szóval. A a szerintem van valami. Szerintem a débik azt meg tudja oldani egy kicsit szervezetnek vannak, van, van, van, úgyhogy hát ez a kapcsolatot kell kell Addig jó, Kádár él. Kinek ez itt a Clubrádió 95.3? Benne az addig jomig Kádár él, Babbal, Pszichopetivel, Patyonki. és az önök alázatos narrátorával, Pancsnodde Miklossal, telefonszámunk 2407953, SMS-t a 06303030953-as számra írhatnak. Nos, a műsorbizottság összeült, megvitatta a fontos kérdéseket, elvetettük azt a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 Mondjuk az apropót, én ugyan amikor bent voltam reggel a pikópálinkásnál, Pálinkásnál, akkor már mondtam, hogy ugye a műsorbizottság mi nap televíziót nézett közösen. És nem volt se chips, se nem, chips, nem, chips, chips, csóka? Nem, semmi nem volt. Se Láttunk egy tévé híradó összeállítást, amiből az derült ki, hogy a mai fiatalok azok pontosan látják előre, hogy mi fog velük történni az elkövetkezendő 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 És Ez egyébként legalább akkora hazugság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 berezelt tőle, és nagy remények fűzöttek hozzá, és ennek az egyik választmányi ülésén, ezt csak bejön az agyton egy, egy, egy nagyon hosszú fiatalember, ilyen szökké-sörös hajjal az ami a homlokába hullott, és akkor úgy e, hajol, oda, hajolta a, a levegető elnökhöz, hogy legyenünk szívesek, hogy az egész testület írják alá a szolidaritást, mert a Fideszt a ügyészséggel akarja meztelni, stb. És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 Mondjuk változatosságot jelentett az életedben az, amikor cipzát lehetett varni egy alsó alsószalára? <gül> Személyiség függő, igen, én nekem ki lehet szúrni a személet, Ilyen kis apró napi dolgok. De vártál ilyesmit?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 Az, az egyrészt tönketette az más másrészt a cipőt, harmadrészt iszonyatosan vakarta a lábamat. Vakarta jó, jó. volna. Na jó, de hát a divattal sohasem úgy foglalkozni. Hogy... A divat, meg a praktikum, tudom, két különböző dolog. Halló, jó estét. Halló? Halló, Klukán, Ön Van van a balban? Igen. Tiszteletem, vagyok, a műsorkolt. Hallgatjuk, benne van. Benne. Na, szóval a helyzet az, hogy én én.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 minden fiú vágya volt, de hát oda nem kerülhettem, lettem egy vinegyszerelő iskolába, a Középiskolába bekerültem. Most minden nyáron voltam, ez az osztálynak termelési gyakorlata. Uh -huh. az, az, az egy forzasztó élmények voltam, akkor kikerültünk egy hónapra, különböző ilyen építési területekre, 80-es évek elején. Hát történet sírofakadt az ember, hogy nekem ezt kell csinálnom egy életen keresztül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 Nem gondolkodtam rajta, de mivel nagyon jól el voltam, hát végül is eljött az idő, és onnan mentem nyugdíjban. Köszönjük szépen, a hívott bennünket. Én is köszönöm. köszönöm 24.07953. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, hogy itt Én Csíl. Ági vagyok. Mit az a helyzet, hogy én 82-ben végeztem egy egészségügyi szakközépiskolában, és hát miért, tehát a 78-ba iratkoztunk be, 78-82-ig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 Szép jó estét kívánunk mindenkinek. A Cluradio 953 on az addig jó még Kádár él, mai kérdései. Mi volt az ígéret? Telefonszámunk 24 07 SMS-en 06 30, 30, 30 írhatnak. Jó estét kívánok. Szép jó estét, tűzre Nagyon jó üdvözlöm. telefonáltam, de én nagyon ö, ö, a menetetet kapcsolottam be, és a protekció, meg mi volt még, mert én a protekció szeretnék. Túlélés. Túl, hát a túlélés, azt nem annyira protekció. Nem, nem, nem, bocsásson ja? meg Ágnes, tehát három kulcs szó hangzott el Igen. a mai estő műsorban, az egyik a GMK, uh -huh. a másik volt a protekció, a harmadik a túlélés. Hát én nekem a, a protekció csodatot teszem, hogyha a jó a... De lehet a, a más is, Ágnes, Igen. nem biztos, tehát nyilván vannak más hívószavak is. Uh -huh. Arról beszélgetünk itt a mai műsorban, hogy milyen ígérettel bírt az ember, tehát akkor, amikor neki úrott az életnek, akkor mire számított, hogy mi lesz vele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uh -huh. 9, 10 Értem. év múlva.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 Ugye mit találkozott velem, mert, mert közt a Nem, nem, nem, nem, biztos, hogy nem, szerintem azért, mert a, a, a, a Miki Szegedent csinálta mindezt. Nem, itt, Pest, a szülői dezsőtére, egy De, három év. Nem, nem, nem, azért, biztos, hogy nem az működik az a, a dolog, mert én, én, én, én, én, én, hogy is volt, én 68-ig. Nem 68-ig, úgyhogy a korkülönbség az, az, az, az működik. Nem én 68-ig bejöttem, onnan, Igaz. Jó, úgyhogy ugrunk egyet. És akkor gyakorlatilag, akkor én tudtam, hogy nekem le kell adni a dérettség, ez nem, hogyha valamit akarok tenni. És amikor az életségi megtörtént, akkor kerülhettem. Volt egy olyan cég, hogy a férfi nagyker, majd a férfi duha nagyker. De csak is kapcsolatokkal működött a dolog. Honnan szerzett az ember kapcsolatokat? Familiáris szinten? Vagy? Nem, érdekes mondom, nekem a barátaimon keresztül volt a kapcsolataim. Uh -huh. Tehát én magamnak kapartam ki, ha úgy tetszik a kapcsolatokat.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 Na, így is mondhatjuk, igen, jó, csak idézője meg felkiált a között. de ebben abban szerintem minden benne volt. És ő engem, mert, mert ugye, hogy is volt, próbáljuk, próbáljuk, és nem akart véglegesítni, tehát ki akart És szerencsére volt egy ismérs, hogy ott konzumexem belül főnök volt, annak szóltunk, és akkor így sikerült a konzumexem maradnom. Amikor eldőlt, hogy, hogy marad a konzumexem, akkor mennyire látott előre? Hány évet gondolt, hogy na, itt most lehúzok le. <síns> Hogy az akkor másképp működött, akkor, akkor, akkor én azt tudtam, hogy hogy, hogy mit én a nyelvek nagyon-nagyon, szenekem nekem nincs nyelvérzékem, viszont kipőtt a reklámőrület, pedig abban az időben még nem igazán volt reklám. Akkor én elvégeztem egy ilyen felsőfokú reklámkülkkel, szaktam folyamat a gazdaságik az akkori gazdasági kamarában. Mikor megvolt ez a végzettségem, akkor jött a cirkusz, hogy nem tudok mert nincsen gyakorlatom. De akkor megint megségített a sorsom, mert sikerült össze tennem kapcsolatot, és akkor elkerülhettem abba az ideből, az nagyon nagy dolog volt a, a mahirhoz. Uh -huh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 Akkor hogyan tudta leróni idézőjel kezdődik a háláját? Hát ne, amikor elkezdtem a konzumekszel, uh -huh. nem kellett uh -huh. hálát lerónom, mert, mert az úgy működött, hogy hogy, hogy akkor a nagyon jó az, hogy ez kép, a képet Abban az időben volt egy diplomata, volt a konzumeksz, és csak a diplomata, volt neki lett egymás, mert nem is nem tudom, hogy az úr, az úr még éle. Önnek is szóltunk, hogy segítsen már, mert a jobban önnek jó kapcsolata volt a személyzet őszólt, Ő szólt, és akkor ő végre, akkor igen, még ő véglegesítettek.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 Tehát akire úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy segíteni kell, akkor igenis segítek, mint a mai napig is, hogyha tudok. Köszönjük szépen, Ángos szóval Köszönöm, köszönöm minden jött. Kérdészetek hát hallásra. 24 07 95 3 19 óra 24 perc van. jó estét kívánok. Szervusztok Tibor vagyok. Már Szíze. beszéltünk egyszer a középiskola gyönyörűségéről, onnan is kezdem. Mm -hmm. Ugye 72-ben éretsegíztem, tehát mondjuk az én emlékeim, azok innen indulnak a jövő tervezést, illetően.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 Semér. Ki volt ezt a lába? csak akkor nem úgy értük meg, mint ma. Azért mondtam, hogy a mai tudásunkkal visszavetítve a dolgokat oda, olyan kijelentésekkel is ragadhatjuk magunkat, amit akkor nem értünk meg. Jó, csak, a, csak, csak hogy összerakjuk a e, hét előtt telefonáló hölgy szavait. Tehát ő arról beszélt, hogy ott dolgozott az egészségügyben, és látta azokat az embereket, akik halálra dolgozták magukat. Tehát Igen. akik 7 hét per 7 dolgoztak, mert, mert volt a gyár, aztán volt a GMK, aztán még volt a Fusi. Meg a kis kert. Meg a. Meg a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 az, Igen, az minden általános minden, volt. Így van, általános volt. A nagy különbség csak volt, de azokra az emberek zöme, biztos hallották, hogy Kádár erről, ha tudna, biztos beavatkozna. Ismeritek ezt a dumát? Ja, ja, ja.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 Ma este műsorunkban azzal foglalkozunk, hogy ki milyen jövőképpel bírte, mi volt az ígéret, mennyire tudott előre tervezni. Jó estét kívánok! Igen, Jó estét! Hát, ilyen még nem volt, hogy egyszer tárgyaltam, és sikerült is. Igen, mert az előző letet éppen hát ezt, Erre szoktam vadászni, és nem szokott sikerülni. Na, egy kis vagyok, én 77-ben érettségisztem, és 82-ben diplomázta a bölcsészkarról. Az én drága apám a kíván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 az a rendszer, amiről ma este beszélgettünk. Én meg, de... gyárba egyébként. Én is. baronfi baromfi feldolgozóvállat. Ezt nem is tudtam. A csirkék nyakát váltam nem el. Abban tudtam. Abból éltem, szóval és miután kacérkodom a buddhizmus gondolatával, tehát tudom, hogy egyszer még számolnom kell eh, azokkal a sok csirkével, akinek elvágtam a nyakát. De akkor én a, a, az akkumulátorok és a lamellák viszonylatában ezt hogy fordítsam le magamnak? Hát úgy, hogy neked se könnyű. Tehát egyszer még kétpolósú leszek. Igen például jövő héten kedden este. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, viszont ráns.